Nézd csak Helen, kiáltottam, ahogy húztam lefelé a barna csomagoló papírt a Skildel Egy öltönyt kaptam Mrs. Pánfritől. A feleségem nézte, amint új szerzeményem előtűnt a csomagból. Gyönyörű, Jim, olyan drágának látszik. Nem csak látszik, és sose engedhetnék meg magamnak ilyesmit. Néztük a pompás szövetet, a barna szálaknak a zöldes alapon alig kivehető halvány mintáját, és Helen feltartotta az akót, hogy közelebbről is szemügyre vegye. – Az áldóját! Olyan vastag és nehéz, hogy alig tudom felemelni. Még nem is láttam ilyen öltöny. Sose fogsz fázni, ha ezt hordod. Nem próbálod fel? Van még idő ebéd előtt. Csak bekukkantok a konyhába, hogy nem fut -e ki valami. A hálószobánkba siettem. Már előre örülve lerántottam a nadrágomat. Felhúztam az ujjat, belebújtam az akóba és a tükörben néztem. Nem is volt szükség rá, hogy belenézzek. Már az elején tudtam, hogy reményeim romba döltek. A nadrák harmonikaszerű redőkben pihent a bokám körül, az akú ujja pedig jó néhány hüvelykel a kezem alatt lógott. A néhai Mr. Pumphrey nem egyszerűen nagy darab lehetett, hanem kész óriás. Szomorúan nézegettem magam, amikor az ajtóból folytott hangokat hallottam. Helen álltott a falnak dőlve és rászta a nevetés, miközben imbolygó ujjal felé mutatott. Jaj, istene! mondta nevetéstől elfúló lélegzettel. Ne haragudj, de... Ne... <gül> Rendben, mondta. Tudom, tudom, ez nem jött össze. Aztán megint megpillantottam magam a tükörben, és nem bírtam vissza egy kényszeredett mosolyt. Igazad van, tényleg bulatságosan festek, de mekkorát csalódtam. Olyan csodálatos ez a öltöny? Már azt hittem, én leszek a legjobban öltözött ember egész dáróbiban. most meg mi az ördögöt csinálunk vele? a szemeit törölgetve odajött hozzám. <gül> Olyan <kár? gül> de De csak egy kicsit. Az újakat feltűrte annyira, hogy a kezem kilátszék belőle, majd retérdelt és felhajtott néhány redőt a nadrágon. Aztán hátra lépett, hogy megszemléje az eredményt. Tudod, én tényleg úgy gondolom, hogy át lehet alakítani a méretedre? Ugyan már, ez elképzelhetetlen, elveszek benne. Mogorván néztem megint a tükörképemre. A feleségem hevesen megrázta a fejét. Én nem úgy gondolom. Ahogy most elnézlek, pontosan el tudom képzelni, milyen jó lenne. Egyébként el fogom vinni Mr. Bendelóhoz, és megpróbálom körüludvarolni, ha csinálja meg gyorsan. Széles mosolyra derültem arra a gondolatra, hogy a helybéli szabon klázas munkába kezd. <gül> Az bizony csoda lenne. Sosem lehet tudni, mondta Helen. Minden esetre megpróbálom. Még aznap jött a hírrel, hogy Mr. Bandalot annyira elbűvölte az anyag minősége és az öltöny szabása, hogy villámgyors munkát ígért. Az öltöny körüli izgalmak feledésbe merültek, mert sürgős hívás érkezett közvetlenül ebéd után. Ted Newcomb hangja feszült erre megett a telefonban. Klauvel van baj, bárjadzik, de csak a fáj van ott, ott semmi más. Én megpróbáltam, de nem érem el a lábakat. Ha, nagy egy bárnyús. Pont az, amire annyit akartam. lékszik. Persze, hogy emlékszem. Hogy ne emlékeznél? Ide tudjon jönni gyorsan, Mr. Harry-o. Már indulok is? Clover volt a legszebb büszője, és egy értékes bika fedezte. Egy hegyvidéki gazda számára, mint Ted, nagy csapást lett volna, ha elveszíti a borjút. Oda kiáltottam Helennek, és kirohantam az autóhoz. Ted kicsiny gazdasága szürke foltnak látszott magasan az egyik hegyoldalban közel a völgy felső végéhez. Út nem vezetett oda, a kocsi külődött fölfelé a füves lejtön, a gyógyszerek meg a műszerek zörögtek és csörömpöltek a hátam mögött. A kövezett udvar és a vastagfalú épületek több száz évesek lehettek. A megközelítés nehézségeit is figyelembe véve olyan hely volt, ahol csak a tethez hasonló kemény embereknek jut eszébe megélhetést keresni. Alacsony bérleti díjat fizetett, többet nem is tudott volna. Épp jött ki a tehénistálóból, amikor felértem. Korombéli, magas és vékony ember volt. Gyerekei, egy kisfiú és egy kislány minden áldott nap leereszkedtek a hegyről, és azután még két mérföldet gyalogoltak az iskoláig. Gonterheltnek látszott, de mosolyt előrtetett az arcára. – Szép autó, Mr. Harriet! – úgy tett, mintha ingújával letörölné a fénylő motorházat, de a rá jellemző módon több kedveskedésre nem tellett tőle. Követtem a kicsiny nyisztálóba, s akkor rájöttem, miért nem volt kedve viccelődni. Azonnal leherva tarcomra a mosoly, amint a gyönyörű üszőre néztem. Nyöszörgött hát, zihált, s ahogy erőlködött, a borjú hatalmas pofája éppen csak kikandikált a hüvejéből. Nincs állatorvos, aki örülne az ilyesminek. Nem csak arról volt szó, hogy korrigálni kell a rossz fekvést, hanem a hatalmas újszülött egyszerűen nem fért ki. Én megpróbáltam, mondta Ted, miközben levetkőztem és mostni kezdtem a kezemet, karomat a gőzölgő vízzel teli vödörben. De nincs még egy lába, a patái meg mérföldes távolságban. Ámlékszek egyszer azt mondta, hogy nyomjam vissza a fejet, és akkor elérem a lábakat. De ilyába próbáltam, nem bírok az üszővel. Bólintottam. A gazdán nem volt éppenséggel sok hús, de inas karja erősnek látszott, s tudtam, mit akar mondani. Senki sem olyan erős, mint egy ilyen hatalmas állat Ted. – Ágész idő alatt azon gyötrődök, éle még a bornyú. Pokoli régóta nyomorogmánat. Én is emiatt aggódtam. Beszapanoztam a kezem, s benyúltam a hüvelybe a hatalmas fej mellett. De alig, hogy elértem a vállat, Clover ismét megfeszült, és a karunk néhány másodpercre fájdalmasan beszorult. – Így nem megy, lihegtem. Egy csöbb hely sincs odabett. Megpróbálkozom a fejével. A borjú pofájának támasztottam a kezem, és kitartóan egész súlyommal neki támaszkodva nyomtam, mire a fej néhány hüvelyknyit visszacsúszott. Ennél többre nem jutottam. Az üsző megint nagyon neki veselkedett, és én újra ott tartottam, ahol az elején. Újra mosni kezdtem a kezemet és a karomat. Ez képtelenség tett, a borjú nem fog addig kijönni, amíg el nem hozzuk előre a lábait, de egész egyszerűen nincs bent elég hely ahhoz, hogy elérjük őket. Ez egy nagy erős üsző, és nem sikerülhet, ha ellenében próbálunk tolni. Ó, oh, azt az Isten nyiláját! nyit szemben nézett rám. Most mit csinálunk? Császározás! De hát az nagy munka! Lehet, hogy nem lesz rá szükség. Van még valami a tarsolyomban. Kimentem a kocsihoz, és néhány másodperc múlva egy fecskendővel és helyi érzéstelenítővel tértem vissza. Fogja meg a farkát tedd, és mozgassa fel le, mintha pumpálna. Úgy! Kitapogattam az epidurális helyet a csigolyák között, és beadtam tíz köpcentit, majd hátra és figyeltem. Nem kellett sokáig várnom. Kevesebb, mint egy perc elteltével Clover kezdett elernyedni, mintha már túl lenne az ellése. Ted rámutatott. Nézzen oda, Abba hagyta az erőködést! Most nem tudja megfeszíteni magát, mondtam. Kapott egy gerinztályi érzést ellenítőt, és az égvilágon semmit sem érezott hátul. Nem is tudja, mi történik. Aku, ha nem tud nyomni ellenükbe, akkor lehet, hogy mi visszabírjuk tóni a fejét belülre. Erről van szó? Ismét beszappanoztam a kezem, tenyeremet a széles pofához nyomtam, és jaj, olyan jó volt érezni, hogy a fej, a nyak és az egész bórjú távolodik tőlem, az ellenállás legkisebb jelenélkül. Aztán már volt hely, hogy bevezessek egy hurkot, ráhúzzam az egyik, majd a másik lábra, míg végül két hasat köröm jelent meg a hüvelybe menetnél. Egyenként a két kezembe fogtam őket, s ahogy hátradőltem, ismét megjelent a borjú pofája. Majd nagy megkönnyebbülésemre azt láttam, hogy az órjukak megrándulnak. Felnevettem. ha <gülhá> a borjú életben van, Ted! Köszönöm, Istenám, mondta a gazdas, felfújta az arcát. Most már elbordogulunk vele, ugye? Igen, most már csak egy Mivel Clover képtelen nyomni, nem tud nekünk segíteni. Mindent magunknak kell csinálnunk. Ez még mindig nagyon szorult helyzet volt, és még fél órán keresztül húzogattuk óvatosan a lábakat, a fejet, és közben sűrűn adagoltam a sikosító zselét. Amarosan verejtékezni kezdtünk, de Clover teljesen közömbös maradt. Oda sem figyelt, boldogan ropogtatta az etető rácsban lévő szénát. Nagyon féltem attól, hogy a bóliú fara beszorulhat, de utolsó nekirukaszkodásunkra a kis teremtmény kicsusszant a világba. Estében kaptam el a sikos testét. Ted felemelte az egyik hátsó lábát. Ász bika! Kikalkuláltam, hogy annak kell lennie, amikor még alig volt valamekkora. Boldogan mosolygott. Lágtöbbször üszőt akarok, de ezt tett jó pízért eladom tenyésztésre. <gül> jó, a léje, Mind a két oldalról. Kezdte ledörzsölni szalmával az állat oldalát és a fejét. A bógyú pedig válaszkép felnézett és szortyogott. Klóver a hangra gyorsan megfordult. Lágyan felbőgött az örömtől, de úgy láttam a meglepetéstől is, mert semmit sem tudott a hadműveletről, és szemmel láthatóan zavarba jött azt a kérdést illetően, hogy miképp is érkezett világra ez az elbűvölő jószág. Odahúztuk a bórjút a fejéhez, és ő már is lelkesen nyalni kezdte a kis testet egyik végétől a másikig. Mosolyogtam. Ezt soha nem mondtam meg. Állatorvosi pályámon ez jelentette a legszebb jutalmat. Jó látni, ugye te? Bár csak minden ellés így végződne, mint ez. Szavabra úgy van, ahogy mondjam, is te És nem tudom elégszer megköszönni magának. Te tényleg azt hittem, most halott bornyúval vár meg a sors? Ahogy a vödör fölé hajoltam, barátságosan hátba vágott. Míg a karomat törölgettem, tekintetem végig járattam az istálót, a jól tartott tehenekem. Ted néhány hónap leforgása alatt teljes átalakítást hajtott végre. Lebontotta a rekeszek régi fából készült falát, fémcsöveket rakott oda helyettük, bevakolta a falakat, felszedte a köves padlót is, lebetonozta. Az összes munkát egyedül végezte. Követte a pillantásomat. Ha most mi a vélemény az én kis helyemről? Remek, magacsodákat tett, Ted. És épített még hozzá egy szép kis tejbegyűjtőd is. Ha, igen, csak meg kellett szereznem valahogy azt a TBC-mentességi papi. Megdörzsölte az állat. De van itt egy pár dolog, ami nem szabványos. Nincs például elég hely a csatorna és a hátsó fal között. Ezen nem bírok változtatni, és a többin se. De ha a minisztérium megadja az igazolást, akkor minden gallon tejen még négy penni lesz a hasznom, és akkor egészen más világ lesz itt nékem. Nevetett, mintha csak a gondolataimban olvasna. Maga most azt hiszi, hogy négy penni nem sok, de tudja, nekünk nem kell sok pénz. Esténként sose járunk el, nagyon jó meg vagyunk mi itt a gyerekekkel. Ludót játszunk, kártyázunk meg, dominózunk velük. Meg aztán a tehenekkel is van gond bőven. Fájni, etetni, kanajozni, naponta kétszer. <gül> Az év minden áldott napján. Ide vagyok láncolva, megint nevetett. Nem is tudnám megmondani, mikor jártam Darobiba. <gül> nem, mi nem akarunk sok pénzt. De most éppen meg vagyok szorulva, egyik napról a másikra élünk. Majd a következő csütörtök után tudom meg, mi a házat. Akkor lesz gyűlésük, aztán azok döntenek. Nem szóltam semmit. Nem mondhattam meg neki, hogy én vagyok az, akinek azon a napon bizalmas jelentést kell tennie a tejbizottság előtt róla és a gazdaságáról, és minden azon múlik, hogy meg tudom egyőzni őket. Ted galonkénti négypeniének a sorsa tőlem függött, amit egy kicsit ijesztőnek éreztem, mert nem ismertem arra gondolni, ha a tuberkulózis mentesség alapján a kedvezményt nem szavazzák meg, meddig bírja még Ted a küzdelmet, hogy kicsikarja a megélhetését ebből a gyérfüvű szélfúta bírtokból. Összepakoltam a holmimat és kimentünk. Belélegeztem a hideg, tiszta levegőt. Néztem a felhők árnyait, amint átsuhannak a sok mérfölden áthúzódó hegyek, meg a Ted világát jelentő néhány holdni föl fölött mely fallal kerített kicsin szigetekből állt össze, csomókban növő, és a falakon átterjedve a szigeteket elárasztással fenyegető mocsári fűvel körülvéve. Azokat a földeket művelni és trágyázni kell, hogy ne vaduljanak el ismét, az évszázadok görnyesztette falak pedig egyre hullatják köveiket. Ez a munka is arra az egyetlen emberre várt. Eszembe jutott, amikor Ted azt mondta nekem, hogy életének egyik öröme, ha az éjszaka közepén felébred mert akkor a másik oldalára fordulhat, és újra elalhat. Ahogy beindítottam a motort, munkától kérges, hatalmas kezével tett búcsút intett. A hegyről lefelé buktácsolva, visszanéztem a szikár kisé görnyet alakra, amint a satnyafákkal szegélyezett ház mellett állt, s mint már addig is olyan gyakran körülményei ismét megborzongattak. Az övéhez képest az én életem kész sátoros ünnep volt.